בעזרת השם נדבך, בספר ליקוטי תפילות, תפילה פג, ממסד על תרועה ר' ובליקוטי מוהר"ן. תהיתי כשאווה את בקש עבדיך, כי מצוותיך לא שכחתי. תהיתי כשאווה בקש עבדיך, ריבונו של עולם מלא רחמים. אם אמרתי אסף פרח אמור ונטעיתי זה ימים ושנים רבים, מיום היותי עד היום יקצרו המון יריעות. ולא תוכל הארץ להכיל את כל דברי, ולא יספיקו כל עורות אלי נביות, וכל הלשונות שבעולם, לבהר ולספר את עוצם ריבוי הטעות והנבוכה שטעיתי, לדרכים נבוכים ומקולקלים ופגומים ומתועבים מאוד מאוד. לדרכים רעים ומבולבלים מאוד. כי הראותי את מעשיי מאוד, חטאתי, עביתי ופשעתי. והמשכתי עלי את העץ רעד שבאתי למה שבאתי וקלקלתי מה שקלקלתי. ובכל פעם ופעם, על ידי כל עבירה ועבירה, ועל ידי כל ערעור וערעור, ועל ידי כל פגם ופגם, טעיתי ונטעיתי לדרכים נבוכים ומקולקלים הרבה מאוד. ומכל אלו הדרכים הנבוכים, יוצאים עוד דרכים נבוכים וטועים ומקולקלים הרבה. והייתי הולך וטועה, הולך וטועה ימים ושנים הרבה. ולא, ולא היה די לי מה שכבר נטעיתי הרבה על ידי העוונות הראשונים שעשיתי כי אם עוד הוספתי עליהם בכל יום ויום חדשים, עוונות על עוונות ופשעים על פשעים וחטאים על חטאים וערעורים על ערעורים ומחשבות זרות בלבולים ורעיונים רעים על בלבולים ורעיונים רעים עד אשר הסתרגו עלו על צווארי הכשילו כוחי מה אמר מה אדבר מה אצטדק שיטחתי אליך חפיי, עוזרני או שירני. וכל כך טעיתי זה ימים ושנים הרבה לדרכים מבולבלים ונבוכים מאוד, עד אשר אפילו אם אתה מרחם עליי, ואתה קורא ומכריז ומרמז אליי, איני שומע ומקריר היטב כל קריאתך. ועדיין לא שבתי מטעותי. אוי, ליבי לי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. כל הלשונות של טחינה ובקשה וצעקה וחרטה שבעולם, כולם הייתי צריך לצעוק כבר לפני כמה שנים. ועתה אחר שהוספתי בכל יום ובכל שעה כמה וכמה חטאים ועוונות ופשעים ומחשבה, דיבור ומעשה, מה אוסיף לדבר עוד? ומי יוכל לחדש דיבורים יותר? מי ישום לי פה לדבר עוד כפי מה שאני צריך לדבר עתה? ובפרט שבאמת איני זוכה לדבר בשלמות באמת אפילו הדיבורים שהייתי צריך לדבר אם לא הייתי עושה כי אם חלק מאלף ועובבה ממה שעשיתי. אוי! אוי! אוי! מה אומר מה אדבר? ומה חיילים אגבר? ככלב מת אני מונח לפניך, כתית הנרוק אני נשפך לפניך הריני לפניך מלא בושה וכלימה, מלא חטאים ועוונות ופשעים מכף רגל ועד ראש. מיום עומדי על דעתי עד היום הזה. עזור לתועה ונטעה בדרכים נבוכים ומקולקלים ומחשבות מבולבלות כמוני היום. הוריני הדרך האמת והעצה הנכונה באופן שאזכה להגיע מהרה להדרך הישר כי רצונך הטוב באמת. ואזכה מעתה לשוב אליך באמת ולעובדך באמת וביראה ואהבה. חונני ופדני, כי חסדך חייני ואשמירה ידו את פיך. אדריכני בעמיתך ולמדני, כי אתה אלוהי אישי, אותך קיוויתי כל היום. ראיני אדוני דרך חוקך וצורנה עקב, חסדך אדוני מלא הארץ חוקך למדני.